Міхайль Енде. Диявольський геніально-алкогольний пунш бажань. Текст читає Сергій Робчук. Шоста година, п'ятдесят хвилин. Так, Ура. стирання стало дуже серйозною. Нам слід поводитися надзвичайно обережно, синку. Якщо до наших осель засилають шпигунів, Отже, висока рада тварин у чомусь нас підозрює. Цікаво, і хто тому виною?» Вона зазирнула небожеві в очі, і той мужньо витримав її погляд. «Ти мене питаєш? Мабуть, ти була занадто легковажною тирю. Хто знає, що відбувається в довбешках у тих воронів. Сподіваюся б, твій засланий козачок не зіпсує мого кота і не наверне його на... хибні думки». Тираня роззирнулася. «Ми маємо їх допитати, де вони?» «Котячі кімнаті!» – махнув рукою Чаклун. «Я що в заштовхати туди твого ворона, замкнути і сублінно охороняти. Гадаєш, він виконав твій наказ?» «Готовий випити отрути, якщо він не послухався». «Гаразд, тоді поговоримо з ними трохи згодом. Наразі ж нам необхідно вирішити одне нагальне питання». Вильзеулів погляд знову сповнився підозри. «Яке саме, тітонько?» «Ти навіть не запитав мене, навіщо я до тебе завітала?» До Кірло зазначила тиранія. Тож питаю про це зараз. Відьма занурилась у глиб крісла і виміряла племінника суворим поглядом. Здогадавшись, що вона збирається дати йому на кислички, домовикус одразу напружився, адже за кожною її доганою ховався якийсь прихований намір. Пустивши очі під лоба, він нервово застукотів пальцями по ручці стільця, почав насвистувати. «Слухай мене уважно, вильзивуле домовикусе», – почала тітка. Ти зобов'язаний мені загалом усім, що маєш на сьогодні. Це тобі зрозуміло. Коли твої дорогі батьки, мій дівер Асмодей і моя чудова сестра Ліліт трагічно загинули на кораблі, помилково спричинивши його трощу, ти лишився в мене на руках. І я тебе викохала. Я давала тобі все, що потрібно. Я власноруч навчила тебе засадам жорсткого ставлення до тварин, а згодом віддала тебе до найбільш диявольських очбових закладів. Судомого морської гімназії та коледжу Арімана Ти завжди робив усе, що заманеться, і не завжди приділяв увагу навчанню, навіть коли вже був студентом Смердигородського магічно-технічного університету. Тому мені постійно доводилося спокутувати твою недбалість і випрошувати, щоб тебе не відрахували адже ми з тобою останні нащадки нашого роду. Через це твоя освіта коштувала мені дуже дорого. Своїми відмінними оцінками на іспитах. Ти зобов'язаний лише мені. Пеклотуру туру ти закінчив виключно завдяки тому, що я скористалася своїми повноваженнями президента міжнародного суспільства глузування. Саме я поклопоталася, щоби тебе прийняли до Академії Чорних Мистецтв. І саме я ввела тебе до військового кола обраних, де ти познайомився з його темністю. Отже, на мою думку, ти мені заборгував достатньо, щоб виконати одне моє крихітне прохання. Домовикусова фізія набула дуже серйозного виразу. Коли вже тітка так почала, їй дійсно потрібно щось надважливе. – Крихітне, з підозрою запитав він. – Ти мене заінтригувала. – Ну, йдеться про таку дрібничку, що говорити смішно. Пригадуєш, серед речей успадкованих від дідуся Люцифера домовикуса є такий собі, якщо мені не зраджує пам'ять, стародавній пергаментний сувій завдовжки приблизно 2,5 метри. Домовикус повільно кивнув. – Еге, лежи десь у коморі. Я прибрав його туди, бо з ним нічого не можна було зробити. Очевидь, колись він був вдвощим. Проте старий добрий дідус Люцифер у нападі люті розірвав його на дві частини. Лишив мені тільки другу частину, а де поділася перша нікому невідома. Певно, там був якийсь рецепт. Та я сумніваюся, що він комусь потрібний. Навіть тобі, моя люба тітонько. Та й навряд чи мені вдасться його знайти серед усього того мотлоху. У Любчику. В мені він може стати у пригоді. Тиранія вишкірилася так, що її зуби заблищали не згірше за льодяників. Тож якщо ти зацікавлений у подальшому фінансуванні з мого боку, то подаруй мені отой непотріб. Домовикосові аж дихання забрало від такого нахабства. «Подарувати!» – він виплюнув це слово, неначе щось дуже огидне і неапетитне. «Я ніколи нічого не дарую. Хіба мені хтось робить подарунки?» Тиранія зіткнула. Так я й думала. Зачекай хвилинку. Своїми довгими золотавими нігтями вона заходилася набирати код на замочку сумки, промовляючи. Злото святе ти у світі царуєш, владу безмежно людині даруєш. Грошей замало ніколи не буде. Все зможе той, хто багатство здобуде. Відчинивши маленькі броньовані дверцята, вона витягла кілька чималих стосів банкнот і поклала перед небожим. Сьома година рівно. Осьо, як гадаєш, це може бути доказом того, що я піклуюся лише про твій добробут? Тисячі, дві, три, чотири? Скільки треба? Домовикоз зловтішно вишкірився, через що його пика подібнилася до голого черепа. Старенька тітонька припустилася великої помилки. Звісно, вона могла начаклувати стільки грошей, скільки забажає, бо здобула певний ступінь магічної майстерності, недосяжний для її небожа, котрий мав інший фах. Та водночас була неймовірно жадівною і ніколи не віддала би за так ані копієчки. Отож, якщо вона запропонувала йому таку пристойну суму, то пергаментний сувій мав неабияку цінність. «Люба тітонкотиря», – мовив домовикос буденним тоном, – «я не можу позбутися враження, ніби ти від мене дещо приховуєш. Не годиться так поводитись із власним небожем». Аж ніяк. обурилася тітка і, підвівшись, втупилася в полум'я каміна з виразом смертельної образи. Тим часом Ворон, помітивши, що Мауріціо взявся до своєї улюбленої справи, септо закуняв, прошепотів йому на вухо: Гей, котику, зараз не час спати". Мауріціо здригнувся. "Ой, вибач. Це все трикляте зілля. Ущипни мене, будь ласка". Яко послухався. "Дуще", попрохав Мауріціо. Тоді Ворон аж скубнув його дзьобом що котик мало не скрикнув від болю, та на щастя йому вдалося опанувати себе. «Дякую!» – схлипнув він, і в його очах забриніли сльози. «Тепер усе гаразд!» «П'ять хвилин по сьомій» «Ти ж знаєш, Вельзевуле!» – палко промовила відьма. «Що такими вечорами, як сьогоднішній, я завжди пригадую старі добрі часи, коли ми всі жили гуртом. Дядько Церберус і його мила жіночка Медуза, малий Нерон і його сестра Вурдалуська, мій кузен Вірус, який завжди обожнював мене, твої батьки і дідус Люцифер, которому понад усе подобалося тримати тебе на колінах. Не знаю, чи пам'ятаєш ти, як ми колись влаштували вечірку і спалили цілий ліс. Ох, як було гарно. До чого це ти ведеш? – сторожко запитав домовикус. «Я хочу купити в тебе цей пергаментний сувій, любий хлопчику. Просто як останню згадку про дідуся Люцифера. Як маленький шматочок великої родини. Давай брешеш ти, тітонько тиря!» «Гаразд!» Ітон знову став суто діловим, а в руках опинилася сумочка сейф. «Скільки?» «Даю ще п'ять тисяч». Вона витягла кілька нових стосиків купюр і сердито кинула на стіл, внаслідок чого там утворилася така купа грошей, яка вже ні за що б не влізла в малесеньку сумочку. «Ну, – з надією запитала відьма, – 10 тисяч – моя остання пропозиція. Забирай, або нічого не отримаєш». Домовикос насупився і пильно подивився на гроші крісто в ті окулярів. Його руки ледь помітно тремтіли, одначе він стримувався. Розумів би, що в тій халепі, в яку він уляпався, гроші нічим не зарадять. Проте тітка пропонувала дедалі більше, і йому почало здаватися – Будь то це замала сума. Що то тодучі він прагнув дізнатися, скільки грошей має стара відьма, тому вирішив змінити тактику і захопити її з ненацька. А для цього йому слід було б лифувати. «Ей, продовжи, старенька!» – заохотив він тітку якомога лагіднішим голосом. «Гадаю, це лише перша частина вистави». Відьмане обличчя, сховане під товстим шаром штукатурки, змінило колір. «Звідки? Чому ти вирішив? Це знову твої брудні фокуси». Домовикус урочисто посміхнувся. «Кожен має свої джерела інформації, Люба». Тиранія гучно проковтнула клубок, що підступив їй до горла, і несміливо погодилася. «Добре, що тобі все вже відомо, що ти знаєш, у кого була перша частина сувою. Твоя кузина, кіноакторка Мегера-мумія з Голівуду, настільки звикла до розкішного життя, що легко погодилася віддати свій шмат пергаменту за кругленьку суму». «Так», – кивнув домовикус, – «ми наближаємося до суті». Утім, боюся, тебе могли надурити. Актори обожнюють фальсифікації і часто густо підсовують підробки. Що ти хочеш сказати? Чи осувій може виявитися не оригіналом, а фальшивкою? Це оригінал. Справжнісінький оригінал. Ти показувала його фахівцеві. Я би на твоєму місці так і зробив. І він нетерпляче зиркнув на тітку. Та закопила логобу і просидила. Яйцям курку не вчити. Ну, як знаєш. Встинув плечима мадомовикус із удавано байдужим виглядом. Нехай твоя частина лишається у тебе, а свою я залишу собі. Це поділо. Тітка зірвала з голови величезного капелюха і витягла із закручених широких крисів довгий пергаментний сувій. То ось для чого їй знадобився такий чудернацький головний упір. Без нього відьма скидалася на цибулину, адже її ріденьке волосся, власне всього кілька жалюгійних пасмичок, було пофарбоване в яскраво рудий колір і зібране на маківці в дульку. «Це оригінал!» – виголосила вона, передаючи обірваний край сувою небожеві. Той насунув окуляри на перенісся, схилився над пергаментом і тут таки зрозумів, завдяки особливим літерам та іншим ознакам, що тітка має рацію. Мимоволі його руки потягнулися до артефакту, але тиранія швидко відсмикнула сувій. «Тримайся подалі, синку. З тебе й цього досить». «Хм...» Домовикос почухав підборіддя. Дійсно, схоже на першу частину рецепта. Але що то за рецепт? Тираня занепокоєно посувалася на стільці. Не розумію, Вильцювуле, чому ти ставиш стільки запитань? Десять тисяч – це тобі не дрібниця. А може ти, старий злодюго, хочеш набити ціну? Кажи зразу, скільки тобі треба. І вона схилилася над сумочкою сейфом, щоб начаклувати ще грошей. На домовикосовій лисині виступив під. Цікаво, хто з нас тут злодій, га, люба тітонько. Ну ж бо, зізнавайся, що це за рецепт. Тараня стисла свої пухкі ручки в кулачки. Дідько б узяв твою допитливість це просто старовинний рецепт пуншу. Мені чомусь закортіло випити цього пуншу саме сьогодні ввечері, бо він, подейкують, має неперевершений смак. Такі гурмани, як я, готові не те, що гроші душі віддати за мить Ой, не бреши, тітонько, похитав головою дмовикус. Нам обом добре відомо, що ти вже понад сто років не відчуваєш жодного смаку. Тобі не до снаги розрізнити навіть малиновий сік і сірчану кислоту. Кого ти хочеш надурити? Тиранія сердито підкупилася зі стільця і закружляла лабораторією. Розмовляючи, вона нервувала дедалі дуще і неодноразово потайки зиркала на годинник. Сьома година, десять хвилин. «Гаразд! Коли ти такий упертюг, я все тобі розповім!» – нарешті вигукнула вона. «Та спершу заприсягнися темним банком Плутону, що продаси мені свою частину пергаментного сувою». Чаклун щось пробалькотів і зробив рух головою, в якому можна було розпізнати кивок, тільки якщо маєш дуже яскраву фантазію. Відьма присунула до нього стілець, сілася, зітхнула і зашепотіла. Слухай, йдеться про рецепт диявольській геніально-алкогольного пуншу бажань. Це одне з найстаріших і наймогутніших чорних заклять у світу. Воно працює лише в ніч напередодні Нового року, бо саме цій порі звільняються всі сили моруку, а бажання не бувають особливої сили. Отже, якщо сьогодні у півночі випити склянку цього пуншу і виголосити своє бажання, воно гарантовано здійсниться. Пояснення слова. ДИявольський геніально алкогольний. Подібні слова найчастіше вживаються в магічних книгах і звуться перспективними. Ймовірно, тому що їх можна складати на кшталт старовинних латунних телескопів, які в народі мали назву голландського перспективного скла. Деякі перспективні слова охоплюють кілька рядків, ба навіть сторінку, а інколи їм відводиться цілий розділ. В окремих випадках один такий слово монстр може загарбати всю книгу. У чаклонських колах перспективні слова вважаються особливо ефективними. Одначе правило, за яким вони утворюються, є надзвичайно хитромудрим. Перші й останні частини цієї конструкції мають бути більш чи менш кострубатими. Окремі слова, що складають кожну частину, повинні утворювати інші комбінації, як парні, так і потрійні. А їхня кількість – удвічі перевершувати загальне слово слів-складників. До того ж, з окремих складів цих слів мають утворюватися інші слова, кількість яких удвічі перевищуватиме загальне число першоскладників. Наприклад, візьмемо ці три слова: один диявольський, два. Геніальний, три. Алкогольний. І з них можна отримати шість подвійних перспективних слів один диявольсько-геніальний, два. Диявольськоалкогольний, 3. Геніальнодиявольський, 4. Геніальноалкогольний, п'ять. Алкогольнодиявольський, шість алкогольно геніальний. Також із них можна отворити потійні перспективні слова один Диявольський геніальноалкогольний, 2. Геніально-диявольські алкогольний. 3 Алкогольно-Дявольське геніальний. 4 Алкогольно геніально диявольський, 5 Диявольський алкогольно геніальний, 6. Генеально алкогольно диявольський. А ще зі складів цих трьох слів легко утворюються інші слова 1 Диявологольний. 2. Геніальногольний. 3. Геніявольський. 4. Алкоявольський. 5. Алкогольний, 6. Диагольний. Доки тітка читала, домовикос витріщався поперед себе невидючим поглядом, а його мозок тим часом напружено працював. Зрештою, він назвався хрипким від хвилювання голосом: звідки суперпупперемега біса, тобі це відомо. Інструкцію було викладено на самому початку моєї частини сувою. Можеш не сумніватися, там усе правильно. Мозок чаклуна розлетівся на тисячі друзок думок, що спалахували, немов блискавки майбутньої бурі. Зненацьке його осяяло, що за допомогою магічного пунчу бажань можна надолужити всі невиконані умови. Його порятунок був на відстані витягнутої руки, тільки схопи. Зайдля того він мусив не лише зберегти свою частину сувою, а й здобути ту, якою заволоділа його тітонька, бо саме там містився чудодійний рецепт. Хай йому доведеться звернутися до найпотужнішої магії на планеті чи навіть у галактиці. Утім, від слів до діла домовикосові було як до неба рачки. Він дуже добре знав свою родичку і чудово розумів, що має всі підстави бути обережним. Аби вона не помітила, як у нього тремтять руки, він підвівся, заклав їх за спину і узявся крокувати лабораторією. Зупинившись біля цебра з написом «Особливе сміття», він замислено відбив пальцями по віку ритм останнього пекельного шлягеру Дракула і промогикав слова. «Скільки крові тут смачної, в жилах кралі молодої». Нажахані ворони з котом вчепилися один в одного і затамували поди. Вони чули бесідуча клонів і усвідомлювали, якщо ті їх раптом викриють, їм буде непереливки. Чверть на восьму. А потім домовик усобернувся до тітки і мовив. «На жаль, тирю, я нічим не зможу тобі допомогти». Ти забула одну дрібничку. Точніше, дві дрібнички. Кота і ворона. Вони обов'язково сунуть сюди свого носа, почують, як ти виголошуєш бажання, і донесуть високій раді тварин. А та вже повірне злізять з твоєї шиї. Навіть якщо замкнути їх обох чи знешкодити силою, на нас так чи сяк упаде підозра. Отже, з мого боку, було б край безвідповідально віддати тобі мою частину рецепта. Хіба можу я дозволити, Люба Тітонько, щоб ти опинилася в такій небезпеці? Тирання зблиснула золотими зубами. «Дуже мило, мій хлопчику, що ти про мене дбаєш. Але ти помиляєшся. Кіт і ворон мають взяти участь у цьому ритуалі. Я докладу усіх зусиль, аби вони були свідками. Це особливе задоволення». «Як так?» – здивувався Чаклун. «Це тобі не якесь любовне зілля. Диявольський геніально-алкогольний пунш має одну особливість, що стане нам у пригоді. Він здійснює бажання навпаки. Зажадай здоров'я, спричиниш епідемію». Попрохай статків, наврочеш злині. Скажи, мири почнеться війна. Уторопив, мій ти Тиранія мало не вибухнула від задоволення. Ти знаєш, як мені подобаються благодійні заходи. Я їх просто обожнюю. І сьогодні в мене буде особливе свято. Справжня оргія благодійності. Домовикусові очі, сховані за товстими скельцями окулярів, заблищали. О, сяйний Стронцій, вигукнув він. Тобто наші шпигуни стануть свідками того, як ми начекловуємо всім на землі щастя і робимо наш бідолашний хворий світ ліпшим. А вже ж, закивала тиранія, про таку новорічну вечірку я мріла ще відтоді, як опанувала грошові оборудки. Світ іще довго згадуватиме цю катастрофічну новорічну ніч, басовито просурмив домовикус. І ніхто не знатиме, звідки прийшла біда, завершала відьма. Ніхто, крім нас, із тобою тирю, а ми будемо чисті, наче янголи божі. Вони кинулись обійматися, а всі склянки в лабораторії задзеленчали, ніби вдаривши моторошно-пронизливий передсмертний вальс. У ритмі цього тут застрибали меблі, спалахнув зловісними зеленими вогниками вогонь у коміні, і навіть акуляче опудало на стіні почало розтуляти свої загрозливі щелепи.